Articolul 13 sau Legea Absurdului Fundamental, scriitoarei de limbă română doamnei Lidia Estrati cu un neam în două state. Punctul 1. Limba de stat este limba noastră. Limba noastră este limba maternă. Limba noastră, limba de stat și limba maternă sunt limbi de comunicare între ele. Punctul 2. Limba maternă este limba mamei, limba paternă este limba tatei, limba de comunicare între ei este limba de stat între noi. Punctul 3. Limba maternă este identică limbii paterne, paterna maternă e cea mai modernă etc. Limbile identice sunt limbi de comunicare. Între state identice Punctul 4 Statul nostru garantează în microscopicul său teritoriu funcționarea tuturor limbilor, tuturor legilor, tuturor armatelor și tuturor statelor Punctul 5 Și punctul